Poveștile Șeherazadei Episodul al șaselea Povestea Fecioarelor Mi s-a povestit, mărită rege, că terminându-și istorisirea și cel de-al doilea sa aluc, stăpâna casei îi spuse Povestea ta a fost cu adevărat Într-adevăr. O, mărită doamnă, povestea mea cred că o să le îndreacă pe cele dinainte căci... Um. Dacă nenorocirile lor au fost pricinuite doar de o soartă nemiloasă, cu mine lucrurile s-au petrecut altfel, căci singur ne-am adus pe cap toate întâmplările care au dus la pierderea ochiului și bărbii mele. Eu sunt rege și fiu de rege și mi-am condus supușii cu înțelepciune. Dar am avut patima călătoriilor pe mare, orașul meu fiind așezat chiar la țărmul ei. Plecând într-o zi să vizitez insulele ce le aveam în stăpânire, m-am trezit în mijlocul unei furtuni îngrozitoare. Și cum de s-a întâmplat așa ceva, capitanul meu cel mai bun? Și milostiv, mărite rege, căci n-am nicio vină, dar valurile și vântul acesta nemilos ne-au aruncat de colo, colo de nu mai recunosc nimic în jurul meu. Deci am trimis un marinar sus pe catar să privească în jur. Hei! Să vei șebar insule! Nu, oh, nimica! Dar am pe suprafața apei, de acolo de parte, în largul mării, ce ce apare când în când negru. Oh, ci! Ci Vom fi cu toții nimeni nu va scăpa de, de Ce vorbești astea? Și de unde știi ce o să se întâmple? De la alți capitan pe care Allah i-a ajutat să scape. Semnele arată că ne apropiem de muntele de magnet și când vom fi în prajma lui Corabia se va desface în bucăți, și toate cuiele se vor desprinde și se vor lipide cu asta lui. Pe lângă asta, sus, pe vârful muntelui, se află un călărez de aramă, ce ține în mână o suliță fripoșătoare, de care nu scapă nicio ființă vie! Și, într-adevăr, curând prevestirea capitanului se împlini, corabia se fărâmă, marinarii se necară și am scăpat doar eu, căci fiind bun înotător, m-am prins de casta unui val care m-a aruncat pe mal. Sfârșit de oboseală și de zbucium, m-am târât până la un loc ferit și am adormit. Și în somn am auzit un glas. Nu te vei trezi! Vei găsi un arc de aramă Și trei săgeți de plumb Trage o săgeată în călărețul de aramă Și acesta se va prevali Apoi mare se va umfla Și va veni la tine o luntre Purtată de un vâslaș de aramă Fără frică să te urci în luntre și văslașul te va duce la marea salvării, Unde vei fi scăpat, dar doamne-i seama, Ferește-te să rostești nu numele la ce Și într-adevăr, după ce m-am trezit, S-a petrecut aievea cu ce spusese glasul. Numai că, ajungând în Marea Salvării, nu m-a mai răbdat inima și am adus mulțumirea lui Allah, a tot puternicul. Atunci, omul de aramă m-a aruncat în mare și-aș și pierit dacă, a tot îndurătorul nu ar fi urcat pe creasta unui val care m-a aruncat pe insulă ce putea a fi pustie. Uitându-mă mai bine în jurul meu am zărit în depărtare o minunăție de palat spre care m-am îndreptat fără întârziere. Mare mi-a fost mirarea găsind în sala mare zece tineri lipsiți cu toții de ochiul stâng așezați în cerc și în mijloc un moș neag. Pacea să fie cu tine, tinere străin. Știm care-i povestea ta și ce te aduce aici. spune te rog, venerabilă șeică, cine sunt acești tineri? Șezi, șezi, mărite domn, și nu întreba nimic din tot ce vezi aici, că ce altfel asta va fi pierzania ta. Îmi aleg mai degrabă pierzania decât această nețărmurită mirare. Temete pentru ochiul tău cel stâng. N-am nevoie de el dacă nu aflu răspunsul. În vrească și destinul Dar să nu te plângi Că ce va fi din vina ta Și vei fi și tu ca acești tineri Care își spășesc păcatul De a nu fi înfrânat curiozitatea Și de a nu fi ascultat De sfatul unui om bătrân Vei rămâne singur în palat Dar bagă de seamă Te poți preumbla în lipsa noastră Prin toate încăperile palatului Numai să nu deschizi Ușa de aramă care se află în fundul grădinii. Dar eu, din vina mea și datorită firii mele, n-am răbdat să ascult sfatul și m-am simțit atras tocmai de ușa de aramă și, bineînțeles, că am deschis-o. Înăuntru, Ocții s-au lipit de un minunat cal negru cu stea albă în frunte Și că marea mea patimă erau cai frumoși L-am scos în grădina și l-am încălecat Și imediat ei răsăriră două aripi negre Și mă trezi purtat în altul cerului darse pe pământ și ridicându-se în două picioare, mă zvârli în țărână, nechezăm din grozitor și bătând din copite, își înfipse vârful aripi în ochiul meu stâng și mi-l pusă în palmă. "Desfume-mă, ratacind de nauc," moșneagul mi zise. "Iată rodul hotărârii tale, aducătoare neapăsta, și noi nu te putem ține aici, căci numărul e rânduit la zece. Îți vei spăși pedeasa în lumea ta Dar ca semn de bunăvoință Îți voi arăta drumul care duce la orașul sfânt Bagdad La emirul drept credincioșilor Califul Harun al Rashid Și destinul tău va fi în mâinile lui Aceasta este pricina ochiului Ui. meu pierdut Haide, hai de ți puțin crește tu Și du-te, eu te iert și voi și pe voi toți ceilalți că ce au venit zorile, și de acum așederea voastră aici nu mai este îngăduită. Să... Plecați de grabă! Mulțumim, Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim. Ușurați! Au ieșit cu toții în stradă. Atunci califul zise. Prieteni, voi unde mergeți?" Păi, eu, trebuie să spun, nu știm unde să ne ducem." Veniți să petreceți la noi timpul ce-a mai rămas din noapte, Jafar." Stăpâne." Iai la tine acasă și a mi mâine împreună cu cele trei fecioare, cele două cățele și Hamalul. Și vom vedea ce-i de făcut." Am hotărât să vă scutim de orice datorie, fiindcă fără să ne cunoașteți, ne-ați iertat și ne-ați făcut bine. Iată-vă însă acum în fața celui de-al cincilea dintre coborâtorii din Anas, califul Harun al Rashid. Așadar, va trebui să-i istoriziți numai adevărul Ascultăm și ne supunem Află tu, Emir, al drept credincioșilor Că mă numesc Zobeida Și sunt cea mai mare dintre surori Cea mijlocie se numește Amina iar cea mică se numește Fahima și avem toate același tată, dar mame diferite. Iar cele două cățele sunt chiar surorile mele bune din aceeași mamă și din același tată. Când muri tatăl nostru, ne lăsă avere cinci mii de dinari pe care i-am împărțit frățește. Amina și Fahima s-au dus la casa mamei lor Și eu am rămas cu cele două surori ale mele Doar că ele au ținut morțiști să se mărite Numai că soții lor le-au luat banii și s-au pierdut în lume Iar ele s-au întors la mine Primește-ne înapoi Primește și îți vă mulțumi da. oh. Cum se face, surioarelor, de a-ți ajuns ca niște cerșitoare? Oh, surioară, ce cuvintele sunt deprisos, căci... Ce... Calamul a tras o linie groasă peste ce-a poruncit Ala. Fiți binevenite. De altfel, moștenirea mea s-a înmulțit fără măsură, așa că vom putea trăi împreună fără nicio grijă. După un timp a trebuit să plec într-o călătorie legată de negoțul meu și l am întrebat, mergeți cu mine sau vreți să rămâneți acasă? Și ele au spus că vor să mă însoțească. Așa că am încărcat marpa pe-o și am pornit la drum. O furtună groaznică însă ne și când ajuns la un liman, l-am întrebat pe capitan. Hei, ori ce oraș este acesta la care am ajuns? Bă, dar grăbiți vă să vă faceți nebustoria! Vă pleca de -ndată. Am coborât și am intrat în oraș. Dar mică ne-a fost mirarea să vedem că toți locuitorii erau prefăcuți în pietre negre. Când am ajuns la palatul din mijlocul orașului, în el am întâlnit un tânăr nespus de frumos care cu un glas minunat citea din Coran cu voce tare. Tine de frumos, te rog fierbinte să-mi spui cine ești și ce s-a întâmplat cu locuitorii orașului. Părinții mei au fost stăpânii acestui oraș. Da? Dar erau magi care se închinau în Nardun. Ei jurau și făceau legământ pe foc și pe lumină, pe umbră și căldură și pe aștrii rotitori. Vai. Dar într-o zi se auzi în oraș glasul unui muezin care grăie. O, voi, la al orașului, părăsiți închinarea la poci la Nardun! și nținați la, Cel Ce-a băcut Dar nimeni nu l-a ascultat Într-o dimineață se abătua Asupra lor nenorocirea Și se prefăcură în stane de piatră Eu singur am scăpat că o doică de mea Încă din pruncie Îmi în mână Coranul Și eu credeam în adevărul său oh, Tinere replin de vrednicie N-ai vrea să vii cu mine în orașul Sfânt Bagdad? De ce? Acolo vei găsi oameni de aceeași credință Și dacă vrei, voi fi soția ta Așa s-a făcut Că întorcându-mă la surorile mele Le-am spus Gândul meu nestrămutat E să-l iau pe acest tânăr drept soț cât despre avuțiile mele Din clipa asta ele trec în stăpânirea voastră Voința ta este plăcerea noastră Da, dar eu nu știam că ele vroiau să mă piardă Așa că într-o noapte, în timpul călătoriei noastre pe mare Pe când dormeam, ele mă luară pe mine și pe soțul meu pe sus Și ne aruncară în apă Soțul meu s-a necat dar eu am reușit să scap cu viața și ajungând la malul unei insule am început să urc pe o potecă Și deodată am văzut alergând spre mine o șopârlă slăită de puteri, urmărită de un șarpe fioros Pe dată am ridicat o piatră cu care l-am ucis pe urmăritor Apoi am adormit sub umbra unui pom Când m-am trezit, o fată frumoasă ședea la picioarele mele ținând de zgardă două cățele negre eu sunt acea o pârlă pe care-ai scăpat-o din gura șarpelui. Oh. Dar să știi că sunt din stirpea ginilor binefăcători. Da. Și aflând că surorile tale ți doresc pieirea, le-am prefăcut în aceste două cățele negre, pe care cu jurământ te leg să le pedepsești cu două sute de lovituri de bici pe fiecare zi. Într-adevăr, este de oimire povestea ta, dar sora ta ce are de zis? Care-i pricina acelor urme de bici care se văd pe trupul său? Eu, prealuminatul calif, după ce a murit tatăl nostru, m-am dus la mama mea și am stat cu ea până m-a măritat cu un bătrân negustor bogat. Dar era prea bătrân și nu după mult timp muri, lăsând mi oștenire 80 de mii de dinari de aur... Și trăiam în liniște și mulțumire în casa mea. Până când, într-o zi, veni la mine o bătrână. Mărită doamnă! Am la mine în gazdă o tânără fată orfană Cărea i-a venit sorocul să se mărite Și am venit să te rog să binevoiești să ne cinstești Luând parte la nunta acestei fete sărmane Primesc din toată inima Și voi veni ca semn de cinstire cu venita O, îți mulțumesc Și Allah să te binecuvânteze pentru bunăvoința ta Eu voi pleca acum, dar... Mă voi întoarce mai spre seară să te însoțesc. Când a venit seara, m-am lăsat condusă de bătrână până la un palat minunat împodobit. N-am avut timp să mă mir de ajuns de ce vedeam când a părut o fată prea frumoasă. Eu am un frate frumos ca soarele Care din clipa în care te-a zărit Te-a îndrăgit peste măsură Și dorința lui cea mai fierbinte Este să te ia de soție El a tocmit-o pe bătrână să te aducă prin vicleșug Acum, plin de nerăbdare Abia așteaptă să te vadă și să-ți vorbească Poți să-l poftești să se arate Îngăduiem să-ți cer ceva Spune-mi ce dorești, săpunul meu? Fi soția mea și te voi iubi Și te voi face fericită toată viața Bine, primesc și fie ca Allah să binecuvânteze căsătoria noastră Să fie binecuvântată ziua aceasta În care mi s-a împlinit dorința prea minunata mea Îmi vei jura însă că niciodată nu-ți vei alege pe un altul Și nu te vei lăsa ispitită de vreun alt bărbat Jur pe Coran Și am petrecut cu soțul meu vreme de o lună Îndeplină fericire și bucurie Apoi, într-o dimineață, i-am cerut voie soțului meu Să merg în târg, să cumpăr niște stofe el am cumințat. Iar eu am coborât în piață, însoțită de bătrâna care de atunci rămăsese în casă. Și ne-am oprit la prăvălia unui tânăr negustor de mătăsuri. Hai, negustorule! Hai, arată-ne ce ai mai bun și mai scump! Voi aduce imediat cele mai minunate lucruri care să încânte ochii acestei femei frumoase. <laughs> Să știi, stăpâna, că acesta e un tânăr care a moștenit bani mulți și multe avuții. Și să mai știi, stăpâna mea, că acest băiat este plin de însușiri alese. Dar ce tot vorbești tu? De ce-mi pasă mie de însușirile lui alese? Hai să ne întoarcem acasă. Privește, frumoasă doamnă, lucruri nemai văzute. Alegeți după pofta inimii. Le voi alege pe... Astea și pe astea Și pe astea da, Și, și, pe astea, pe astea, uh, și spune-mi acum care-i prețul Este un dar pentru plăcerea și cinstirea Ce mi a făcut venind în prăvălia mea a, Nu, dacă nu vrea să primească Dă-i înapoi ce-am ales și să mergem oh. Pe -alach, nu voi primi nimica de la voi Dar dacă ar fi să cer ceva Da? N-aș cere decât un singur lucru Ce? Ha. Un sărut Poftim? Un sărut, un singur sărut, pe care îl socotesc de mai mare preț decât toate mărfurile mele oh, no, no. Oh, Fica mea, ai auzit ce spune acest tânăr? Oh. Fi liniștită, că ce rău s-ar putea întâmpla pentru un mic sărut pe care ți-l ar da Și apoi ai putea rămâne și cu banii tăi dar tu nu știi că sunt legată prin jurământ Lasă-l să te sărute Dar tu nu te mișca și nu-i răspunde niciun fel Așa că nu vei avea de ce să te căiești Ba, m-am căit amarnic, măritule calif Că am dat ascultare în demnul acestei bătrâne păcătoase Căci pe când îmi ridicase vălul ca să mă sărute pe obraz Nesocotitul m-a mușcat atât de tare că mi-a dat sângele și de durere mi-am pierdut simțirea. Când m-am trezit, bătrâna mă liniștea, spunându-mi care ia leacuri cu care să mă tămăduiască Numai că, de cum m-a văzut, soțul meu m-a întrebat: Dar ce nenorocire s-a bătut peste tine cât ai fost plecată? Nu mi s-a întâmplat nimic. Dar cei cu rana aceasta pe obrazul tău? Când am ieșit astăzi ca să merg în bazar, m-am întâlnit pe o uliță strâmtă cu o cămilă furioasă care m-a rănit precum mă vezi. Chiar mâine voi merge la guvernator și voi cere să pedepsească cu moartea pe toți proprietarii de camile. Nu te împovăra cu păcatele unor nevinovați. Căci numai eu sunt de vină Urcându-mă pe un măgar, acesta m-a zvârlit din și În cădere m-am lovit o bucată de lemn care zăcea pe drum oh, Mâine mă voi duce la vizirul Giafar și voi cere să ucidă toți măgarii din oraș împreună cu stăpânilor Așadar tu ai de gând să ucizi toată lumea din oraș numai pentru această rană de da. pe obrazul meu? Află atunci că aceasta mi s-a întâmplat doar prin voința lui Allah și prin soarta care mi-e scrisă Văd că tu treci cu atâta ușurință Dintr-o minciună într-alta Încât o astfel de dovadă de necredință și trădare Nu poate rămâne nepedepsită Stăpâne! Să vină gâdere! Iubite soț, te rog Nu fi atât de aspru și îndurător cu soția ta o în două Că nu mai înseamnă nimic pentru mine Eu, toi, ta? În numele tuturor îngrijirilor pe care ți le-am dat Te rog fierbinte să o pe această femeie Căci nu a săvârșit nicio greșeală Care să-mi merite o asemenea pedapsă Iar tu, tu ești încă prea tânăr Și mă tem ca blestemul ei Să nu se abată peste tine Mine, la rugămintea ta mă de ea Aduceți joardele noduroase de alun Și loviți-o ca să-i rupeți carmele pe ea și să rămână semnul pentru totdeauna. Oh, oh. Oh, Și-am suferit, măritule stăpân, acele lovituri nemiloase, ale căror urme se mai văd și astăzi pe trupul meu. Fahima s-a îngrijit de mine cum s-a priceput. Și-apoi am mers la Zobeida, sora noastră cea mai mare, și așa am trăit noi fericite și singure, fără bărbați, până când... M-am întors de la piață însoțită de acest hamal. Ah, Fahima, Fahima Și <laughs> <laughs> apoi au bătut la ușă cei trei saluchi Și apoi voi prefăcuți negustori. gustor Sunt nespus de uimit și încântat de poveștile acestor oameni Da spune-mi acum cinstită Zobeida da. N-ai mai primit nicio veste de la Efrita Care ți-a prefăcut surorile în cățele Oh! emire al drept credincioșilor Aș putea afla ceva despre ea și la despărțire mi-a dat o șuviță din părul ei Zicându-mi Când Că vei avea la nevoie, la de mine, nevoie de mine N-ai decât să de aprinzi de unul de din aceste fire de păr, de păr Și mă voi vide îndată în fața în ta păr Din orice loc aș fi Iată-mă că am sosit. Află tu, prinț al credincioșilor, că această fecioară care m-a chemat aici mi-a adus mult bine și niciodată n-aș putea să o răsplătesc pentru binele făcut. Cât despre cele două surori pe care le-am prefăcut în cățele, n-am vrut să le omor ca să nu-i pricinuiesc o mare suferință." Acum, dacă tu, prințele, voiești să le dau izbăvirea, eu le-o voi da Desigur că doresc să le izbăvești oh. Și după ce vei face asta, vom cerceta cazul acestei tinere cu trupul învinețit de lovituri Și dacă ce se spune e adevărat, voi căuta făptașul și o voi răzbuna Află că el îți este cel mai apropiat dintre oameni. Dar acum să desfacem vraja de pe aceste cățele. Două frumoase fecioare, Întoarceți-vă de grabă la chipul vostru omenesc de odinioară. Foarele mele dragi, această izbăvire ți se datorează ție Și iartă-ne, iartă-ne pentru tot ce ți-am făcut oh, Vă iert în tot sufletul și să trăim de acum fericite și... împreună da. Și acum, prințe, află că făptașul tuturor acelor nedreptăți pe care le-a îndurat tânăra Amina este însuși fiul tău el Amin Cum chiar fiul meu să fi făcut aceasta? Chemați-l pe El Amin să vină în fața noastră Iată-mă, mărite calif și iubite tată în fața ta Căci mai ai chemat E adevărat ce mi s-a spus despre purtarea ta față de tânăra Amina? Da, este adevărat Ai fost nedrept și va trebui să îndrepți greșala Ascult și mă supun cu dragă inimă Iată ce am hotărât. Tu, fiul meu, te vei cununa cu tânăra Amina oh. și eu vă urez pace și fericire îndelungată. Cinstita Zobeida va lua de soț pe primul dintre Saaluchi, oh. care este rege și fiu de rege. Cele două surori ale ei se vor uni cu ceilalți doi Saaluchi, care și ei sunt regi și fii de regi. Prea cinstitul Hamal. Va lua de soție pe cea mai frumoasă fată din haremul meu. Iar eu voi păstra pentru mine pe această tânără și frumoasă fecioară, nebrihanita Fahima. Oh. Și acum întindeți mesele, să vină muzicile și să dăm laudă lui Allah care să binecuvânteze toate cele șase nunți. Și așa s-a terminat, mărite rege, povestea care l-a uimit pe însuși califul Harun al Rașii. Povestea aceasta m-a umplut de învățăminte, m-a luminat, m-a făcut să cuget. Să nu crezi, iubite rege Că această poveste ar fi mai uimitoare Decât cea care va urma Povestea vizirului Nuredin A fratelui său, vizirul Samsedin Și a frumosului Hasan Badredin S-a făcut ziua Trebuie să mă opresc Du-te, da, du, -te, du -te liniștită și te odihnește Că despre mine de-abia aștept să vină seara și să ascult povestea minunată pe care mi-ai promis-o. Ați ascultat episodul al șaselea Povestea Fecioarelor din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei Scenariu radiofonic de Costin David Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Mihai din Vale. Şeherazada, Monica Mihaescu. Șahriar, Virgil Gășanu, Donia Zada, Crina Mureșan. Prima fată, Tamara Crețulescu. Al doilea sa aluc, Georgie Ivașcu. Al treilea sa Florin Anton. Capitanul, Alexandru Georgescu. Marinarul, Romeo Stavăr. Glasul, Ion Chelaru. Moșneagul, Valentin Itescu. Harun al Rashid, Radu Amzulescu, Jafar, Petre Lupu, Surorile Zobeidei, Adelaida Zanfira și Violeta Berbiuc, Tânărul, Mircea Constantinescu, Muezinul, Mihai Niculescu, Fata Șopârlă, Costina Ciuciulică Amina, Delia Nartea, Fanima, Adina Andrei, Bătrâna, Janin Stavarache, Fata din Palat, Crenguța Hariton, Fratele ei, Ionuț Schivu Negustorul Valentin Todosiu, Elamin George Grigore, redactor Irina Soare, asistența tehnică Florina Verde și Monica Wilhelm, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu.